отруйна речовина не ідентифікована кінець летальний Пономаренко Катерина, 15 років надійшла з симптомами гострого харчового отруєння отруйна речовина не ідентифікована кінець летальний Бойко Георгій, 16 років надійшов із симптомами гострого харчового отруєння отруйна речовина не ідентифікована Скарги на болі в суглобах, у шлунку, в нирках, судоми, блювання. Температура – 38,6. Стан стабільно важкий. Іван Залізняк – 16 років. Марія Горда – 16 років. Остап Кириченко – 15 років. Назар Марченко – 15 років. Манді. Принц Вільям Вінзор правнук королеви матері Єлізавети, гонук британської королеви Єлізавети Олександри Марії II і принца Філіпа Монтбаттена, герцога Единбурзького, син покійної леді Ді і принца Чарльза, спадкоємця англійського престолу і сам спадкоємець за татом, клацнув мишою свого комп'ютера і солодко потягнувся, відкинувшись у фотелі. За вікном Букінгемського палацу весняно прокидався парк. Парувала під сонцем звільнена від снігу земля, співала шлюбних пісень птаство, змайнула поміж голим і ще відтям граційна вивірка, кермуючи пухнастим хвостом. Принц подивився на дисплей і швидко написав кілька рядків. «Бритні Спірс, старлетка по бізнесу, Закінчувала виступ. Під супергалас і супер оплески пірнула в гримерну видобула ноутбук. Є, є, є, є прокричала, проспівала бритні. Він відповів, він відповів. Що скажеш? Менеджер суперстарки грав незворушність. Маю нове гобі. До біса твої гобі. Принц Вільям мені відповів, ця агілера нехай вдавиться своїми колготками. Моє гобі колекціонування англійських анекдотів. Деякі смішні. Дворецький каже лорду Кавендишу: Мілорде, у ванній кімнаті для гостей лежить дохла коняка. Не руш її гіпсоне. У неділю до мене завітає лорд Ешлі, піде до ванної, побачить там здохлу коняку і скаже мені, «Послухайте, Кавендише, у вашій ванні здохла коняка, а я йому, то що?» Кінець цитати. «От і я тебе питаю, Бритні Спірс, то що?» о Боже!» Ні, ти лишень поглянь на сторінку цієї Агілери. І такі фотки вона заслала на сторінку Вільяма. Мого Віллі. Четвер. Дощило. Сумне небо. Дрібні сльози. Затужила музика біля під'їзду великого будинку. Натовп розтупився. Хлопці у камуфляжі виносили вінки. За ними віко. Труни. З портретом сміхався юнак у військовій панамі й тільнику під плямистою формою. Андрій Перегуда, майстер з ремонту холодильних установок колишній, тепер у червоно-чорній труні на плечах друзів. З автобуса за офіцером один за одним повискакували молоденькі солдатики з автоматами. До заплаканих жінок у чорних хустинках підійшов кремезний дядько з сивуватими скронями у шкірянці. Мати перегуди впала йому на груди, заридала. Сумна музика голосила і біля іншого будинку. З парадного вінки виносили діти. Попереду несли портрети близнючок Каті і Лариси Пономаренків. «Вели попід руки, майже несли їхню маму», – пронизливо, безпорадно заголосила бабуся. Зірка притискала до себе двох дівчаток.